Кілька разів з трави у мене перед носом випорхували чорні лісові дрозди, і я боявся, що через птахів кацап може здогадатися про моє місце перебування. Проте ворог затих, і я ще напруженіше слухався в лісові звуки, вдивлявся у простір між деревами до струмка і далі. А чи він також не залишив своїх кущів? Могло бути і таке. Я пошкодував, що більше не маю гранат. Одна надія на трофейні тетежки. Нічого, нікуди він не подінеться, заспокоював я себе, пробираючись повозком далі по під горба. Шлях мій проліг дугою, а коли я нарешті знову сповз у видаленок, то опинився біля самого витоку, неподалік джерела, з якого брав початок струмок. Джерело било з-під коріння двох вільг, що зрослися стовбурами. Я подумав, що за цими стовбурами непогане прикриття, і обповси джерело обережно звівся на ноги. Ще деякий час я придивлявся і прислухався, тримаючи на пістолет і, пам'ятаючи, про другий за поясом на спині, аж поки побачив його. Мисливський нюх не підвів мене, і перше, що впало в око, це чорні халяви хромових офіцерських чобіт. А вже потім і брудно-жовте хебе за кущем ліщини. Велику буру пляму на ньому я також помітив. Я замер і спостерігав. Переді мною був озброєний ворог, якому за жодних обставин не можна було вірити. А коли з наміром перебігти ближче до стобора старого граба, я нагнувся і, не спускаючи очей з гарнізонника, метнувся вперед, то обпік кропивою плече і вухо. Я чомусь сприйняв це як попередження, що далі лізти не треба. брудно жовтий хебе ворога за ліщиновим кущем з того місця, де я лежав, було непоганою мішенню. Я зручніше вмостився, обняв стовбур граба, з'єднавши руки за ним, затримав подих і тричі натиснув на гашетку. Постріли луною рознеслися лісом, і мені трохи заклало у вухах, але я все ж спроміся, тамуючи біль, стегні швидко перекотитися до іншого дерева та черги у відповідь не було, тільки з дерева наді мною зірвався великий птах, мабуть, болотяний лунь. Гарнізонник, як лежав нерухомо за своїм кущем, так і продовжував лежати. Я повільно підвівся і, тримаючи на зброю, підійшов до нього і порухав своїм кирзовим шахтарським черевиком. А коли я перевернув його, то хеве на животі виглядало суцільною бурою плямою. Було очевидно, що тепер я вже стріляв у мертвого. Його коротконоге, бездиханне тіло, плескати лице з відкритим ротом, який вже обсіла мошка, і куди лізла велика зелена муха, викликало в мене швидше огиду, ніж ненависть. Тільки важкий осад на душі, і власна рана на стегні, що знову защеміла, закартілося пити. А хіба я кликав сюди, у наш ліс, цього бойца? Він міг мене порішити ще там, коло клуні, і якби йому більше пощастило, тепер би мухи лазили по моєму лиці. Я підняв із землі його автомат, закинув собі за спину і спочатку вернувся до джерела, під схрещеними вільхами. У струмку помив руки, а тоді ліг над джерелом і пив, як п'ють всі жителі лісу. Вода була чиста, холодна і приємна на смак, аж поки мені до рота не потрапила маленька лісова жабка. Перші трофеї Німецький розум Коли я вернувся до ставок, то застав Віллі вже на греблі біля машини. Ще з лісу я помітив поруч з ним бутлик, до половини наповнений